I think it's time to blow this scene. Get everybody and the stuff together. OK, three, two, one, let's jam. bo bibot venga sort d'aquí no tens excavatòria surts o dipareem si vols viure rendeix' Haki ah! mats en l'aire molt el gos de carrer. Com estan avui els 3.000 caçadors de recompenses del Sistema Solar? I sou tots al Big Shot llegeix l'informe sobre els fugitius. Doncs bé, el número 1 és l'Abdul Hakim. Fins ara només era un lledragot d'animals domèstics, però aquest cop n'ha fet un gran massa. Ha robat un gos molt valuós d'un centre d'investigació. I on és la Gràcia? Mm. Ah! Ah! Doncs, ah les peticions uh. són les mateixes de sempre. Entregar el fugitiu sa i està. si us escapa el gallet, no hi ha recompensa. Després de molt temps d'escassetat, ara teniu... Com va? No cagiré bé. Doncs n'hem de comprar un de nou. Spike. Doctor, cap novetat? Tinc un material sobre l'Abdul Hakim. De debò? És per 300 jurons. És una foto del seu aspecte actual. Fes-me una rebaixa. Uh, 2680 vinga, però amb una condició, entesos? Quina, doctor? Fes-li un ull de vellut per meva. Aquest és capaç d'estafar la seva mare i trencar-li un parell de costelles. Sí, acabo d'arribar a la ciutat. Porto el material tal com havíem quedat. Quedem d'aquí 6 hores. Has de saber que portava un maletí estrany. Aquesta informació s'inclou en el preu. considera un regal. Era petit i manejable, fins i tot per una dona. ple de diner? Fas masses preguntes, però com que ho va fer servir per pagar-me, no ho crec. Ni l'aila, senyor. Li recomano un plat de pastanaga bullida. Però si està molt cansat, la de rava és el millor. I si té indigestió, no hi ha res com la pinya bullida. Un got a l'autxu. Xixia. Salut! Ai! Em sap greu. Perdona, nano, m'he entrebancat. Que no has sentit que m'he disculpat? No t'han ensenyat bones maneres, foraster. Ai, ai, no et volia pas ofendre. Retiro el que dic. Et convido a fer un glob. Uh, uh, mm -hmm. uh, uh. de Babau. Aja vaja que hi tenim aquí? No l'atraparem, encara que s'hagi reconstruït de cap a peus. Em ve de gust, Ànec Paquí. Tal com diu la dita, no diguis blat fins que no sigui el sac i ben lligat. El sac ja està lligat. Bona sort. Han trobat penes per terra? Això sembla. Doncs en Hakim volta per aquí. Això sembla? Aquest no té idea del que val el gos. Una botiga d'animals, eh? Ja sé que és il·legal, però bé. T'entenc perfectament. A mar s'hi pot comprar qualsevol cosa amb diners. Una arma, la vida d'una persona, el que sigui. Si busques informació, et costarà una pasta. Cadenes marcials. Model bruslí? Veig que ets tot un expert. Són herència d'atans de dels anys 30. Autèntiques peces d'antiquari. Sortina amb esquerra hi ha una botiga. Treor animal. Potsert'n diran alguna cosa. Digues que vens de part beva. Un maletí bonic, però abans de comprar-te'l, ensenya què hi ha a dins. Tiinggui. Oh H. <ríe> Venre Hakim, Tu has gastat tot en operacions. No sé de què em parles? Deu ser desesperant despertar-se cada dia amb una cara nova. Un dia no et reconeixeràs. Jo Vejam, per què no neu a jugar una altra banda? Els meus animalons són molt sensibles. Obri el malatí. Per què jo? Em sembla que t'equivoques. t'equivoques,anyanyiis! Mm. Quina falta d'educació? Uh. Mm. Mm. Mm. Ah! Uh, uh, què? És un pastor galès, graciós, però força corrent No és de les races més preuades uh, Això no pot ser, i quant val, doncs? Tot plegat, amb el malatí, dos cents Dos cents, No, dos cents orons Això és un robatori Si no t'està bé, sempre el pots tornar o menjar-te'l. Que m'almenzi... Ah, ah, ah. Em sap greu, però he quedat. Ah. L'ànec Paquín ha aixecat el bol. Deixem-ho en 300. No. 280. Què et surt? 250. Res. El gos és meu. Què us ha agafat avui a tots? Només és un gos? Grrrrrr! Grrrrrr! Heu de recuperar les les bestioles! És ell eh? Ei! Però si és en Hakim! No permetré que em prenguin la recompensa! deixeu that? This is me. That's how pasa. What an animal. It's for un caçador de recompenses o un protector dels animals? Escolta. Mira, tot això és ridícul. T'està jugant la vida per un gos que no val 200 orons. Que t'empadolles? No m'interessa el gos sinó els 8 milions que ofereixen pel teu cap. No està gens malament. Mm. Ara veuràs! Espera! ¡Uh! No! Ah! Ah! Ah! Ah! Tu tanca la boca, ara no tinc ganes de jugar, m'entens? Les va Quin collar més bonic. Et quedarà molt bé. Em promets un ànec i em portes un gos. No m'ho recordis. Mira què m'ha passat. És clar. has trobat un gos. Aquest pastor galès, però val més del que et penses. Ho dius de debò? Ja m'ha sentit. Però estrany que et sembli. Malaïtcia, no tenc res. No sé què carai li poden haver vist aquest guiso de... ah, ah, ah! Potser per tu no té cap valor, però per algú altre potser sí. Què? Tranquil, estic segur que ens entendrem, bufó. Si hi ha una cosa que diu més que els nens són els gossos. Per què hem hagut de passar això a mi? Pica! Perfecte, treu-lo! Vigila, que no se t'escapi! Ja ho intento! Oh! Oh! Quina hora és? Són les 4, senyor. Em queden dues hores. <slurra> Qui era el que corria darrere en Hakim? Un amic seu? Això sembla. Hem de recuperar el gos ara mateix. No vull ni pensar què passaria si aquest gos caigués en mans de la policia. Això sembla. Si les nostres investigacions surten al llum, tot el que hem aconseguit no servirà per res. ¿Tens idea del que hem invertit en aquest gos de laboratori? Per què no te n'encarregues tu, Jet? Per què ho hauria de fer? No t'ho va ensenyar la teva àvia que quan una cosa es comença s'acaba? No, l'àvia va morir abans que jo n'esqués. Vaixa, sap mireu. De tota manera el gos ho tenim nosaltres. Sigui fora! Clar, fora! Perquè... Tu deus està passant, Pipa. Sant i senya, et confio l'esnoop. Sí, sóc jo. M'ha sortit un contratemps. No, no és res greu. Mm? Michael, espera'm! Voldria jornar la nostra cita unes hores. Com? Que no pot ser. Per què? Eh, esperi! Escolti! Mm. Si això és el pla previst... Vident. És evident que busques alguna cosa. Tins la necessitat imperiosa de trobar-ho. Espera't un moment, no te'n vagis. La cotorra respondrà a qualsevol pregunta que li facis. Em sembla que no et refies de mi. Fins i tot l'ocellet m'ho ha dit. Diu que busques una cosa i que en això t'hi va la vida. una més i el gosset ens portarà directament en Hakim. El senyal és perfecte. Continua així, cauràs a les nostres urpes. Estic destrossat. Doncs t'aguantes. Fa més de 12 hores que anem d'una banda a l'altra. Prou. Al final cridarem l'atenció. Calla, jo ja sé el que em faig. Comencem? Sí, comença. Què ho fa que no sento res? És que són ultrasons, no els podem sentir. Ja m'ho havies explicat. Quina gràcia hi troben a treure el gos a passeig. No ho entendré mai. Aquest quiso no ens portarà fins a en Hakim. Eh? Ja trià triat. Ara junts llegirem la resposta. I ara què us passa? Que els faci callar algú! Caram! Ep, tu, torna aquí! Se m'ha escapat, Jet! Què? La nostra presa? El gos! És a prop, que gairebé el pots tocar. El que busques és molt a prop d'aquí. Ho tens gairebé davant dels ulls. Ep, eh, un moment, no em penses pagar? Treballar gratis fa fàstic. Ep! Sí, no havia corregut mai tant. Casats de nou. Ets feliç, tresor? Ah sí molt, amor meu. Eh? Perdoni. Ah! Que diu et perdoni tots els teus pecats. Haqui! <tots> Ja ets el meu pisso. Hakim! El Hakim va cap a l'autopista. Perfecte! El plat ja és al sac. No cantis victòria abans d'hora. Per què sempre abaixaves la guitarra? Ja el tinc! No vull bon, i ja arribaràs lluny! Jo l'he vist primer! Mm. Ah! Què passa? Ara! Mm. Estic amb quiet! No! no! Per això ho diuen els gossos, perquè se posen entre les cames! del solar? No falta ningú. Som-hi, Big Shot. Llegeix l'informe sobre fugitius. Comencem. Judi, te'n recordes de l'Abdul Hakim que la setmana passada es va entregar a la policia d'una manera força rocambolesca? I tant! Eh, doncs, segons fonts fidedignes, es va introduir en un famós centre d'investigacions i es van portar un gos de laboratori. Oh! De quina raça? No ho sé, però diuen que es tracta d'un animal extremadament intel·ligent. I, segons sembla, val una fortuna. El seu preu ha està tan pels núvols que no és a l'abast ni de molts col·leccionistes. Oh, és increïble! Com m'agradaria tenir un gosset per mi soleta! Doncs em sap greu, ha eh? desaparegut. Oh, on deu haver anat a parar? Això és tot per avui. Donem pas a la publicitat. Ah? Eh? No, és impossible. No paris amb l'escombra i quan acabis de netejar, dona a menjar al dragó. A veure si t'hi esforces una mica més. Entesos. Oh. Vine aquí. Gisoo, baixa d'aquí immediatament. Quiet! Get, ah, ara entens per què et vaig dir que el deixessis a terra? Però si va ser tu qui el va portar fins aquí. Hem de fer alguna cosa perquè no es torni a omplir de pusses. Llavors us posarem el que... Jo diré el que. Tirem-lo a l'escudella. Si fins aviat, doncs. A reveure... Bona sort! A reveure, cowboy de l'espai. tatou no keku ni wa amari nimotoki wa sugite shimatta mada kokoro no kokoro bio ie senu mamotase ga fubiteru kawa itte de dare ka 常業無常がこの世の起きて常者必水の金がなる金は天下の周り物だがいつの日からか借金の山流れ流れて宇宙の果て出会いましたはカーボーイ調子っぱずれのメロディで奏でるセッションホンキートンクウェ